ërbe mukmin janna tash flasim disa fjalë të shkurta për një çështje e cila është e rëndësishme për botën e tërësi, në veçanti për njerëzit që mundohen me makeup litar të fuqisë në tokë. Dhe për një diamant që na muslimantë kemi ajo, mi po nuk kemi të vëdheshun për diamant. Ajo është fuqia e besimit të muslimant fuqia e besimit të këmuslimant fuqia e besimit në islam dijen e vëzër se nuk ka burim të energjis më të madhe po flasë për burim energjie të njëriot jo burim energjie së fenomeneve botërore që ndodhin, jo djelë dhe kështë më raf po po flasë për njerëzi për njëri unë si njëri nuk ka burim të fuqis më të madhe sa jo që posedon besimtari muslimani me besimin e vetë me besimin akidën që në e qëna në gjurën arabe akide me akide në vetë e qëlan është akide e vërtet madje vëzër dhjeni se edhe besimi i kod edhe besimit kota që i kanë njerëzit janë një falloj fuqie që i përdorin njerëzit pasperdëve në bot po flasë e kanë përqëllimin masonë të dunjës i kanë përdor edhe besimit e njerëzve të rrënshme e ku më besimi i vërtet Dini do sepse besimi i vërtet, akida e vërtet e bën dallimin në fush. E bën dallimin në fush, në veçanti para kiametit. Në ngjarjet e kiametit, në ngjarjet që do të ndodhin në pijadestarin botëror, ë besimi i vërtet që e bartin muslimant do të ketë rolin e vet kryesor. Do të ketë rolin e vet kryesor. Sëi përkat njerëzve manipulatorë Çekan manipuluon me botën, të cilët kanë kriju luftën e parë botërore, të dytën e tretën ndonjëse u mundu me bë bon, apo disa njerëz më pas dje e quajnë botë luftën e ftohtë mes se Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik si luftë të tretë botërore, këtë konferencë të si katërt, ata në vazhdimësi besimet e njerëzve i kanë përdorur. Ku flas për besimet e kançionimin besimet e kota. Besimi nacizm, përshim, i njerëzve në nacizëm për shemb, fasistë ata i kanë përdorur. Apo ata i kanë krijuë Besimin njerëzve në komunizm I kanë kryuë Besimin njerëzve në socializm I kanë kryuë Më herët besimin krishtelizm edhe jahudizm Që nuk, nuk senohën edhe akoma i përdorin të, Si besimin Dhe kanë përqëllimin edhe besimin E musliman dhe Ne e muslim, muslimant jena apo Besimtar Dhe fjara besimtar dhe me thonë se të i beson Në Allahu subhanu të të dhe dhe Se kjo një fuqin dhe një një Neve muslimantve Për neve muslimant Dhe i frik dhe akoma dojnë Kështu Kanë dëshiru për neve Na të kema këtë besimin vetëm për na hiret Aqka e quina na sedhap Besim në sedhap Apo Bane filan vepër në të mirë Farid djure qatë e namaz Me rabdes si duhet Fër për pastërtien Për guslin Edhe tjera për dispozitavet pastërties Edhe të islamit Si besim Edhe te ki sedhapin e marë të Allahu që është pjesë e dinit islam kjo që është pjesë e dinit islam dhe na e besojna elhamdulillah na e kanë dëshiru këtë pjesë shumë por se prej muslimanve, ma dje muslimanve bashkohorë sot, nuk e dëshirujnë këtë pjesën e fuqisa atides kër i ka përmendo të vezër së fjente kja ametit besimin në i se në rej, sato sërem se do të vjenë, besimin në me hdijun besimin në ta se uj ku zbashku me delet kanë me jetue fmija do të lunë dase kjo bod do të permësohet atë çmir, dase besimi jon i prerë se kjo dynja do ta nxjerrë bereqetin e vet, aq mëse ka nxjerë. Dhe njerëzit nuk do ta marrin arin dhe argjentin më, nuk do të ketë vlerë ari dhe argjenti. Po më ndanin vlazë sot, stonjoni prej prej njerëzve me posht, 100 kg apo 50 kg po 1 tonë lot më pas prej arit. A ka vlerë më ajo? A ka vlerë? Ujja ka vlerë te njerëzit? Uj? Si se liqon shpiu ujë apo? A ka vlerë? Me thon diku na jash një gotë ujë diku na? Uj i këtot. Me thon ni Miligram të fogë e lidhash për e arit A, punë madhe paske bo Apo të holloj paske dhanë, a, punë madhe E kjo dunjo ka mendzir E kjo e fuqio vëzërësht Besimtar të kanë, muslimant të kanë Muslimani bashkohore ka këta Muslimani i cili besën Rasulullahi sallallahu a.s. Zdo pik Edhe porët të jetës e ka këta Edhe duke me pas Në kanë dëshiru musliman gjysmak Shejtani Edhe tjertë punëtor të shejtanit i kanë dëshiruar muslimanë muslimë si si ju smark dini vërsë e vërtetë është ajo se e, nuk është teori e konspiracionit vetëm ajo pjesë nuk është teori e masonëve për shemb ajo pjesë i kanë krijuar luftat luftën e parë të dytë dhe kështu me radhë edhe luftat i krijuin i krijuin bon sebep parle mua lufta në botë atë bon sebep sikushi është njëri prej italianëve Mazzini me një Fergenerolli Bell të Amerikës Ata një ndërë njerëzit kërësort Më dresht, më dhëj, më të prish në shpirt Që i kanë krivë luftën e parë bëtërore, dytën e kështë më raf Më dire e këna përmend të një, një prej shkimtarë dhe angles William Gecker, quët ai E ka shkut një liber rrëthmason dhe viti një me 958 Një me 958 Tukëm gabu njërë këmë thonë një me 958 E ka shkut një liber mësë luftës dytë bëtërore Dhe atje folë për muslimant në atë kohë si fuqi Kër muslimant së kanë fuqi Në vitin 1958 Kënë Wikipedia po në Google po, Shveto Libra të historisë për fuqi në muslimanve Muslimant kanë qenë të dopt Muslimant kanë qenë të dopt A di e rasisht Mrapa, Wakanboj Shtetet me vizora tje Vizora drejtë dhre, kënë që e ka A, oh, hartën Libia me Me Egyptin A di e Libia me Egypti me Sudanin ka dhjit drejt Ma di një historisë së kanë qenë ndamë Kërë njerë Sudan i ka qenë Egypti Jugurë se herë Ato i kanë nda Ma di e ndajtë në tashe dhe Egypti Edhe Sudanin Në Sudan të naftës Në Sudanin Jugurë Krishtnerë Ku është naftë atje Edhe uajljara pjesën tjetër të madhe Sudanit Muslimanve Parëse muslimani ka fuqin Dhe thash me kabimin e kohës Muslimani që jeton në këtë kohën bashkohore E ka patjetër, vazhdo, kjo është mesazh çdo njani prej neve ka patjetër, jo vetëm hoxha, më mësu besimin, më mësu imamatin. Ne gati as aty është fuqia. Aty është fuqia në besim. Ne kur do të jena në Lazar Isa sallallahu alaihi wasallam, ne kur do të vinë ato shenjat e fundit të kiametit, ne kur do të vjen faktorizimi i moslimanëve botë, atëherë do shumë prej njerëzve nga fe të tjera, të cilët apo në Kore, në Saudit, sikurçi i ndëgjojnë a për medjume, kemi një sëmë të madhë nda islamit, e cilësojnë islamin dhe musliman si prapambetur, si bisha, si të egërë, si njerëzit malit, si ata që edhe kështu më rratë, prej propagandës që i përdorin më të madhë ata. Dhe se në të ardhëmën do të shihet se këj besimë muslimanve, që në e kalon në e dhe Rasulullahi sërë Allahu a.s. nga Allahu subhanu të ala, përmes atin zinjiri të Jibril li sallallahu alei ve sellem, Muhammed aleihi ve sellem, edhe neve ne kan transmetuar sahabet e pejgamberit sallallahu sellem, dhe prej sahabeve dietar të ndershëm burra të mëdhoj, tecilet janë kujdes për shkronja jo për fjalmë, ne transmeton processe dautre, ne besoj na komplete. Ne besoj na të besim komplete, dhe vetëm në këtë mënyrë, vetëm në këtë mënyrë. A dini vdash të shihut që besim komplet rreth pastë njerëzët sot? Fundamentaliste ata e anteprusi vehabithë, kështu thënë. Vehabi, edhe emrat e ndryshëm që i thënë ata. Me besu muslimani komplet Kur'anin dhe Sunetin, dhe në çat të cilën kaqëj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju pengojnë karinave shejtana, edhe shejtana më të mëdhenj që derë të iblisi i mallkom, edhe derë të çështem që ka ato në botë, ju pengon kjo. Nga se besimi i vërtet i muslimanëve valla. Besimi i vërtet i muslimanëve, ç'është fucia kjo do të bën çurira në tokë dhe do t'i demaskon do t'i demaskon dabu shutat e bushat edhe clintonat edhe obamat edhe të tjerë këta billzbergergat drejtues të mëdhtë të dunjos të cilët i bënë investo kurtha të mëdha në dunjo dhe nëse e shetin në nëpërmediume në kohën e sodit vrasa 1 2 3 dhe 5 vetave ata është më keq se 1200 veta Më këtë se me bombardu dhe me i provuë, armë të matëreja të Izraeli në Gaza i, i provonë dhe fmitë të muslimanve të ashtë nëse do nëmi parë në të viterë, shumë prej fmive të muslimanve e fillojnë vitin shkolorë në klasën e parë dhe dytën dhe i kujtojnë printe vetë dhe letojnë ato fmi, apo nuk janë ma dje shumë prej, prej fmive dhe ato, ato sënë dhe nuk i të regojnë. Në Afrika në mësë më vëllëzë dhe prej masakrave që ndodhinë nuk i të regojnë Aja që ka ndodhë në Qerbela dhe në Negefe dhe në Bagdad Prej therjeve të populatës civile të muslimave Nuk i të regon kërkush to Aja që ka ndodhë prej vrasjeve dhe varjeve të muslimanve në Iran Nuk i të regon kërkush ato Në vitë më radhë vlasët në Iran, në Ahuaz Varën njerëzit Në për krana Jo në shkam, në kranë e varën njerë E gjithë qytetit, në për sheshe të qytetetve Vetë njerëz vetëm pse janë sunnit. Vetë njerëz vetëm pse kanë Ibn Umar. Vetë njerëz vetëm pse kanë Ebubaker. Vetë njerëz pse do leton ehli sunnetin. Kurca masho. Kurca masho. Le ton bir çkaç. Dhe vetë merov kanë ndodhen në botë kamos. Dhe sheh e gjithë dhunja e avdazër. Dhe ti sheh me diumë sioniste. Dhe sheh këto besime të cilat i kanë përdorur mes veti, do ta rrokë më pas sikurçi kanë pa ato Mazini që përmendën at Pollin. At General Baillin që kanë pas. Ato i kan, kan, kan pas studion të normal në të kohë Edhe nazistat Edhe komunistat Edhe kapitalistat Edhe lojdoj besimisht në ndryshme që Firdimisht ata e kan pas merzu kishterizmi Firdimisht ata e kan pas merzu kishe Krejt, besimin si besin So mi usilë kësi loj besime materiale Besime materiale mi usilë njezë Besime në sendet kota Andaj dhe zër, neve muslimant Elhamdulillah Nuk do të më krenu ma ata se kemi që do muslimant Por duhet krenuemi ma ta me originalitetin e besimit islam Nuk është një jetë vëzë Nga se nëse muslimani gëzod ma ta se vetëm kemi qëllura Si shtë musliman Së shpeti ki mundësi me hupta Së shpeti ki mundësi me hupta Si ku si do të ahumbi një piesë e njerëzve në to fitën e të mëllit e kja me titë Një piesë e njerëzve kanë me ahumbë besimin e vetë Nuk kanë me qëndrun besim të ma si duhet Dhe tërmetet, problemet që ishen në pjate Stalin e muslimanve problemet që i shehë në botën islame madje nga hajëllar të men hegjit problemet janë ta ati nivelli o vlazë se nuk e din vlerën dhe mas i duhet ku përdojërën o vlazër subhanallah, kemi arë në të deregje shërbimit sekretat i ordaniqë i përdojën o vlazër të men hegjit të Rasulullah sëllë i përdojnë i përdojnë më të madhe i përdojnë më të madhe andë e vlazër duhet me pas na dëshirë t Besimi, kur thëmë, besimi kur thëmë, nuk është dhe thëmë në Allahum, subhanënës wa Allah, edhe në qëtë më të që ardhë muha medisë së Allahum, ari i wa sëllama, jëshë besimë. Këtë që këptohet besimi? Kur thët besimi, jëllazër, të duh me dhiti se për këtë besimi njëri dhëmë e sakrifikua. Me ardhë në gjamië, me inthiguit, me marr laps, me shkrujt, me u interesuë, atë e në regula, edhe me i besuën në të qësijë, komplet, n Allah subhanahu wa taala te ambonson muslimanë me çfarë ata? Sondosë tek saj tokë, do të ambonson muslimanëve me kohë fitore në ndonjë para hijretit. Me kohë muslimanë fitore në ndonjë para hijretit. Andaj dijeni vëllezër se deri frek edhe ala vazhdon kjo strategji musliman të në vazdimsi e porositetën për njerëzve, u lihet fuqia e besimit të hijretit. Po aq sosjologjia, aq psikologjia, aq ontiera dhe politika si politikë, mundohet besimin ton islam të vend në shërbim të asa qëfar të dëshirojnë ata në fakt, ata njerëzi në dunja të dëshirojnë me nga sundu gjithë ata dëshimi më sundu edhe krishterizmin edhe jahudizmin edhe islamin të gjithë andaj mundohet në sëmpozium edhe në, në samitët, bashkimit, të feve me në i përgjismu islamin a me nuk është ti barabartë o lëzër, islami jo ja. Islami dizajnerët të cëtrat kur kur kanë dashur me fshi një fragment, një ajet e Kur'anit, abe se shumë vogël. Ç'ka kanë bërë? Abe se shumë. Edhe hafizlar ton, dini Allahu subhanahu wa taala, qe fa'i Allahu جلل has memorizuar, rujt, sikur qe Allahu subhanahu ka dashur. Ambo me qom barabart, kta e bën vetëm njëri i cili është pacip, pa fytyrë. Kta e bën njëri dhe prezanton dhe ju duket njerëzve, abe thot njëri, po politikës bëjë, abe politik. Jesa letë të politika shtajë vështirë. Për politikën ja. e qanë. A vrenë vëllazë kjo? Ku vrenë vëllazë? Ku kanë pa, tësipjën, pa adjë, dhe, dhe në një rese vlen kjo? Vallahi kur do vjen ai ditë që toka do ta vjell arin, sa të vriten për arin, për arin, po. Si vjen morë, po. Mi morë hajëllë, pa 100 euro. Si vjen morë, pa tipian, pa fitir, madje edhe ndonjëherë, nëse shkon ti me mjekër, më mor vizën, s'kam më morë, s'u merr vizën ti. S'u shkon as. Çu ndotë na? Aman këto ka më nxjerr vesi mine vet. Ka më nxjerr Bërë shikën e vet. Ari dhe argjendi do të virën pritoks. Andesallahu aleyhi ve sellem ka thonë se shpejti e ufrotit të thanxir një kodër për arit. Kush prezanton prej Juve mas mer kur joplasaj. Ai musliman. Ai, besu ai, besu për ai besu si kur që beson rasulallahu sellem. Ai që beson për nemë. Ai që beson sikur çe besojna me fut gisin në rrym, a beson çështë njëjtë? Apo se si beson rasulallahu. Apo sikur fëmia që beson fun në, në rrymës, sepra ai ka fëmia se ka ga fëmia e prek. Si besoj dana, beson për dime apo mshimi <laughs> sal me me mar me zot me me çit nuk dal la po s'dalse lagosh ai beçën rasulullah sallallahu alaihi wasallam që më paë me syi arin mos e merr mos e merr si se avle në vllazë vallahi disa prej njerëzve s'e kanë kuptuar kështu madje në veçantë ata e shfrytzojnë punën e pasurisë dhe ndarjen së pasurisë në vështirësisë të shpëndarjen së pasurisë sikur si kanë krijuën një dënje kriza të mëdhoja fuqara allahut të mëdhoja kanë krijuën një dhënata vetëm vetëm që mbrapa njerëzit apo ata e kanë një politikë mëson të im shon se marret të marrësh pagore. Kamos ndijen. Im shon se marret, të marrësh gumari. Kështu i kanë përdorur dhe në vazhdimsi e bën këtë. Në vazhdimsi e bën këtë. Me ligje të ndryshme, me parroga të ndryshme, me mshirit të ndryshme, me masakra të ndryshme. Për detat, Antar Rahman tragojn Fuccini në butinë. Fuccini musliman vërtet. Andaj Isa sallallahu alaihi wasallam kam qpestar tiometi. Ne besimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të jetë mushesh. Ai u them Allahu subhanahu wa taala, Allahu i dhënë premtesë që nuk dridhen prej shenjave të Këmeljit. Çe nuk largohen prej vërtetës. Me rast se e vërteta nuk është në oratori, dini vësht. E vërteta nuk lë mbahet në oratori edhe me kithash, edhe me torelata. Ajo është një gjah që është e madhe në zemër. وصدقه العمل اذا vera vërteton. Çendresa e besimtarit e vërteton. Kur të dalë edhe këta përfundojna, kur të dalë para djaldit, para rencakut absolut, para fabrikës absolut të Renës. Dhe djalë, djalësh Renë. Nuk është Renës. Ai i cili i përgatit të sende, apo? A duti më fort i fortë i shejtanit është djalë? Do të dëjë një, një besimtar më i mirë në fytyrën e tokës. Sa Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem u nia di emren bi emren, a do di kush është ai një? Në Medine, delë para, dhe gjallit. E di kush jam unë dhe gjallit? Kush jetri, ka unë tjetë dhe gjallit? Tjetë dhe gjallit? Tjera në veci, rëndës, e mërë për gjysë e bretë. Pasë e i thot njerëzëve njerëzëj, të alinë gjallit, edhe e shifnin, a besojnë ju, e në gjithë, edhe i thot, tash a beson se unë jam zoti, tash u vërtetoga edhe me, me bindje më të forë se tjetë dhe gjallit. E kjo e fëqia e besimit të mësër. Kjo barë, anje barë, se ta ere planëve në gjithja ime në bush në gjithja qka dush imr. kjo sësht me me fuqit pareve, kjo nuk ësht me naft kjo nuk ësht me arit të ufratit, kjo sës fitot me kërgja kjo sësht me antarësim të kmasont fitojsh fuqi, bashma këmaj fort kjo sësht në final të polatit Jodh, kjo sësht me fuqin e besimit kjo sësht me fuqin e besimit kjo sësht me fuqin e besimit që e ka bërë simtari që e kënë veti nuk të pëja mërë sallallahu aleyhi wa sallam së kje është prej djetarë o nëtë mëdhjë në rabinë saudite nuk të kje është doktarë dhe docentë edhe magisteri fejshë islame nuk të gëzër a ma hajë thë sallallahu aleyhi wa sallam së është mërë i të sirës mërë nësi përfatuj në të oqës Allah në mundësufë me pasë pëja si mërësia mërësia të që në edemë Rasulullahi sallallahu aley I ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ato njerëz A da i besim zemër Besim pasyre Besim qi qelqi I pasrët Besim panjolla Pa pluh Pando një magnet të keq Pando një tërheqë të keqë Pando një rësqitje Besim që qënë drejt Ka Allahu subhanahu wa ta'ala Në këtë mënyr Në ka përshurën e dhe fëqinje besimit Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Wal aqibatu l husnari l mutteqin Se ardhëmërija e mirë absolutit e ta kam besim tarëk a rrugës të shku ka e mirëa nëse kamat dikon rëzohësht dikon, gjakoshësht dikon pluroshësht dikon, qajnë dikon të thëndë shmozë dikon sa që hindujën të njerëzit në kohën e sotit një hodgë ati në Kosovë i pejes e marë qatë që për e meriton përë të Allah të thotë dhe habit a kjo është një fej e rej ku e shkana në ta ku e shkana në ta ku e shkana në ta ku e shkana në ta Dhe të pranon këthër mërhebet Të argumenton të me Koran dhe me Sunat Dhe qënë Muhammadi bin Abduhabin se Kësën ka Dishka i dak për fes E kushka në në fe, komeini Tantawi Ali Jum'a Ata të cilët janë mëshkjet kontra muslimën dhe Ata të cilët e arsjetojnë heki në hijabit Edhe nikabit në Fransë Me fatfra Ata të cilët festojnë Festojnë krisht lindjet në parqilla me mesha bashku me me popat ata janë muslimanë aq ta kanë muslimanata vallahi as musliman çaj njëri i cili e ndikra sallallahu alaihi wasallam el-Naser bin Uy prej dora e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çaj është musliman ai njëri i cili ka shkuar me shkie tek këto muslimanëve vallahi s'ka mundësimi pikë uji nga dora e Muhamedit se sa ti thua atë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për do njerëzë ne di të ne gjikimit innahum qad badalu ba'daka ya muhammed o muhammed ata kanë drejtuar pas tyje Ata kanë ndryshua Janë bo me shkijet Kushtë të bo me mësejle, me këthabin, me peganerin në rejshëm Kushtë të bo me jahudit Kushtë të bo me rafidit Kushtë të bo me shkijet e dunjas Kushtë të bo me masant E kështë në rath, kushtë të bo me trastart Inna hum këtë beddalu ba'dak Ata kanë ndryshua Që kanë ndryshua, dhe kanë ndryshua besimin Ane shkanë fuqi ato njerëzi A shkanë dhe pas fuqi Ata janë gjapini, dhe nuk Çe, e ka. Nën katrast. Ja pyen nuk nuk lësh, nuk ndezojmë ne. Po ja vetëm i shkon gjinoj. Vetëm i shkon gjinoj. Andaj lusim për Allah subhanuhu teala ti Allahu جلل المسliman te bashkon në këtë fuqi të besimit. Edhe ti largon shkaqet e devijimit nga njerëz të sinqert të këtij ummet. Shof se ne to të jahila matnroi, që s'e dësfalin namaz. Nga se anket ummet at-jahila taqaz al-qaburni. E lusinë Allahu subhëna vë tala që Allah u gjelë alë burat të këti umetit, Allah u t'jë dhëzë. Sikur që i ga volutje Muhamedi sallallahu ari bësallem që i njani për i dio Amera dhe ose Amrë bëni Kattabi, ose Amrë i bëni Hishami të dhëzot, nga se kanë këtë umet të dhëzër njerëzit si Amrë bëni Kattabi. Akoma, janë mundu me i shduk, janë mundu me i drezë, janë mundu me i dargu për nga rruga e vëtët, për kanë këtë umet njerëzit me He debatado a profundidad.